I na početku i na kraju, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. To je zahvala koja pripada samo njemu i kojom se samo Allah on nekaj uzvišan zahraje. Salavat i salam, upučujemo Rasulullahu Allahovom poslaniku, Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, njegovo je čas svoj porodici, ehlul bejtu, svim njegovim ashabima, radijallahu, anhum ajma'in. Svim onima koji ga slede, volim Allaha dželle şanuhu, da svi zajedno, naše porodice i naši potomci budemo na tom putu, taj put je džennetski put, ta staza vodi u dženned. U prijevodu prvog ajeta Allah dželle şanuhu kaže pozivajući: O vjernici, Allaha se bojite pravo bogobojažnošću i ne umijerite dugači osim kao muslimani. I kaže, Allaha se bojite i budite sa onima koji su iskreni. Kazuje Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, Allahov poslanik, naš Božaj uzor, zaista se djela cijene prema nijetim i zaista će svakom i pripasti ono što je zamijetio. A zatim, poštovani žemate, cijenjena braća pod in islam, Drago mi da sam nalazim na ovom mjestu gdje je dugo stavadan veliki čovjek da mu se Allah smiduje podarimo i podarimo lijepi džennad. Nalazimo se, kao što vam je poznato, u trećem mjesecu hižetskog kalendara, mjesecu Rabiut Evelu, mjesecu Allahovog poslanika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam. Vrijeme u kojem živimo Neću kazat ništa novo, je jako teško, puno smutnje. Allah Želešanu kaže, ste dobil da, fitnetu ekberu min el katl, el fitnetu esedlu min el katl. Fitna ili smutnja, gora je od ubijanje. Fitna ili smutnja, žešća je od ubijanje. Mi živimo u vremenu velike smutnje, kad se kaže smutnja, odnosi se na nešto mutno gdje se ni najmudriji ne snalazi. A vrijeme je najavio Rasulullah Muhammed sallallahu lebe sallam prije više od 14. lijeća. Također najavio da će njegova vjera, Allahova vjera, časni islam ući u svaku kuću, da neće ostati kuća na dunjalu u kojem islam neće ući. Neki je će uzdići, a neke je će poniziti. One koje će uzdići jesu oni koji će ga prihvati, a ponizit će one koji će ga odbiti. Ovi drugi koji odbijaju islam nastoje predstaviti Muhammada sallallahu alaihi ve sallam lažobom na odbivu. A ja vas pitam da li bi Allah džadašanu jedini Bogu? uzdigao i pomogao tako onoga koje lagao na njega, kao što je pomogao Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i kao što je uzdigao. Neba Allah. Nego Allah, če lešanu, kaže da je svijetok, da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov poslani, ukefa billahi šehida, a dovoljno je to što Allah svijedoči. Onoga ko laže na Allah, če lešanu, kada dođu u teške životne situacije, u iskušenja, taj se neće sjetiti Allaha džalša. i neće od njega tražiti pomoć. Naprotiv, tražiti od svakoga. Život Muhamada je bio puno ovakvih situacija i tu se pokazala njegova iskrenost, njegova povezanost sa onim za kojeg je svjedočio da je njegov poslan. Kad je bio sa svojim vjernim drugom ashabom Ebu Bekrom rabijallahu anhu, u pečni theu, na putu kamedini, na putu hijjre, potjera koja je išla za njima iz Meke, da ih ubije, uzme i naplati njihove glave, ušla i isto u pečnu za njima. Stajali su tis nad njihovi glava, ali ih nisu vidjeli. Ebu Bekr tada kaže Rasulullahu sallallahu alaihi wa sallam, Allaho poslaniče, Kad bi oni samo malo pogledali dole, vidjeli bi nas. Obišnji smrtnik u ovakvim situacijama bi se prepao. Ebu Bekl nije bio laho poslanik. Ovdje kao malo bojazni da vidimo kod njega, iako čovjek najvećeg imana. Kaže učinjac, on se tu malo prepao za Rasulullaha, samo malo bolje se. Međutim, istinski laho poslanik je miran. I kaže mu, La ahzan inda Allahe manu. Ne boj se, zaista je Allah s nama. Ovo je poruka i lozinka svih muslimanima do sudnjeg dana. Ne boj se, zaista je Allah s nama. Ako si mumi, ako si vjernik, to znači nećete Allah ostaviti nikada. Stavit ćete na iskušenje, to je njegovo pravo. I na iskušenjima ćeo ono biti do smrti, ali ako si vjernik, Na putu muhameda sallallahu alaihi wa sallam nećete Allah ostaviti nikada. Jednom prilikom vraćao se Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sa svojim ashabima iz jednog pohoda, umorni, odložili su svoje oružje i zaspao. Zaspao je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam na slonim šisajeno stavlom, ostavio svoju sadu pored sebe. Allah je dao ga tuda prolazi jedan mušik, jedan nevjernik, neprijatelj koji je prepoznao muhameda sallallahu alaihi wa sallamu. Prilazi njegovoj sablj, uzima je i stavlja mu pod grlo. Budi se u tom trenutku Rasulullah alaihi wa sallamu alaihi wa ga pita ako ko će ti sad pomoći? Šta bi bišlji smrti tu rekao? Molim te nemoj ljubiti. Oštedi me. Muhammed sallallahu alaihi wa sallamu odgovara Allah. Kad je kazao Allah Ispala je mu i ruke. Uzima je sad Muhammed sallallahu sallam, pita ja, a ko će tebi pomoć? Ovaj, naravno, ne vjeru Allaha. Kaže, smiluj se, budi dobar prema me. Kažemo Rasul Alihi sallam, pustit ću te, ako mi obećaš da se nećeš boriti protiv muslimana. Pustio ga je, ovaj je kasnije, kažu, primio islam i bio dobar musliman. Zbog ovih stvari i braćova, Ashabi, koji se odazivali Rasulullahu sallallahu alaihi wa sallam kad bi ih odazivamo ti se, draži si nam od oca i od majke. Kad je za njega čuo Herakle, Bizantijski car, najveći umladar tog vremena, kazao je da sam blizu ovog čovjeka, noge bih bi mu prao. Ovo je put, putokaz i uputa nama, našeg odnosa prema muhamedu sallallahu alaihi wa sallam da ga pokušamo slijediti u životu koliko možemo. Da ne izmišljamo vjeru pored njegove vjere i puta koji ostari. To je put ka Allahove ljubavi. Kaže Allah kul, reci Muhammed in kundum tuhibbuna Allah fa tebi uni Ako Allaha volite, mene slijedite. Kaže Allah, poručuje Muhammedu sallam, da poruči nama ta yuhvibkumullah pa će tak Allah ma zavoljeti. وَيَكْفِرْ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ يُوْا عَلَحِيْهِ وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمُ اللهم اكواه i praša i koji je milosti. Stoga vraću, ako ništa drugom, kao vid našeg pokornosti, našeg sliježenja, onoga za kojeg svjedočimo životima našim, لَيَ Allahu عُلَحِمُ za kojeg svjedočimo u namazu, u šahadetu, وَأَشْخَدُوا أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُ jeste da kad čujemo njegovu ime ili kačujemo čujemo Rasulullah ili Allahom poslani ili Muhammed da kažemo salallahu alaihi ve, sallam da kažemo alaihi salam da kažemo alaihi salatu mu salam jednog se popio na imbar Muhammed salallahu alaihi wa sallam koji imao tri stepeni pa je kazao amin na svakom stepeni nikada prije nisu čuli ali i poslije toga da je tako uradio Pa ga upitaše ja, Rasulullah, zašto si kazao amin kad se penjao, a nismo te čuli to prije. <kuh> pa im reče, između ostalog, došao mi je Melek Džibriu i kazao Muhammed, neka je daleko od Allahove milosti, čovjek u čijem ti prisustvu budeš spomenut, a on ne donose salavat i salam natrž. Mi živimo u vremenu jedne velike laži i potvore velike laži i potvore kojom se hoće Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ovakav čovjek i njegov umet optužiti za terorizam. Uz laži potvoru da je Isus, odnosno Isa alaihi sallam, Bog ili Boži sin, ovo je najveća potvora i laž koju je zemlja ikada vidjela. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je bio milao svim svjetovim. Se dobila, vama arsalna ka Nismo te poslali Muhammed, osim kao milost svim svjetovima. Oni koji odbijaju islam. U interesu im da šire ovaku propagandu. U interesu im da Muhammed a. A. i njegov ummet optužuju za terorizam. Se dobilo: "Wa la yasalun Oni će se neprestano protiv vas boriti. Oni će vas neprestano ubijati, kaže Vladja Dašang. Sve dok vas od vaše vjere ne odvrate. Milioni života muslimana i muslimanske djece u Siriji, u Iraku, u Egiptu, u Afganistanu, u Pakistanu, u Mjanmari je u Bosni, u Čečerni, na Kosovu, ne znače ništa. Ali kad deset karikaturista bude ubijeno u Francuskoj, čitav svijet se diže. Naravno, mi to osuđujemo. Ovo ništa dobro neće domjetni muslimanima, ni svijetu. Ali i pticama na mi je više do sada da se mi pravdamo i da govorimo kako Islam nema ništa zajedničko s terorizmom, kao što nema i da to istinski pravi muslimani nisu radili. Ali postavlja se pitanje zašto je to njihov život vrijedniji od života muslimanske djece? Pa više nije nikakva informacija da je u Bagdadu ili u Kabulu ili u Kairu poginulo stotinu muslimanskih djece muslimana. Ali informacija zbog kakvih se čita svijet digao da je deset karikaturista ubijeno. Zašto su njihovi životi vrijedniji od života Muslimana postavlja se pitanje. Muhammed sallallahu sallam, je za svoga života izborio se protiv nekoliko vrsta terorizma koje su bile u njegovom vremenu da nestanu sa lica zemlje. Iskorijenio je to što je iskorijenio u praksu zakopavanja u jesen, ne nanostro za našim ubijanja ženske djece. Bilo bi dovoljno Koliko je samo spasio majki, ščeri, supruga i tako dalje. Sa stara trebalo bi danas da mu dodijele dobelom nagradu za mir, post a ne da ga dovode i njegov umet u bilo kakvu vazu sa terorizmem. Molimo Allaha za džanet, jer riječ i dijela, da do džaneta. I da saču o džahenama i dijela koja vode do njega, amin, Molimo Allah za svaki hajr za kojeg je molio Muhammad sallalahu ala sallal da nas od svakog zla od kojeg je on tražio zaštitu. Amin, ja Ruhana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim. Ossalahu ala rasulina Muhammadin wa ala r.sahvi i ar-u. Poštovana braćac jedinim i petkom Mahsuz ili Hasete, posebno što se kaže, uče se salavati ili donose se salavati pa mi kažemo na Rasulullah s.a.w. Kazao je ko petkom provuči salavat na mene, on će mi se pokazati. Naši salavati danas koje provučimo, pradočavaju se Muhammedu s.a.w. Zato petak ne treba biti kao drugi dan, trebamo ga ukrasiti makar z nekoliko salavata koje učimo u namazu. Ti se salavati dostavljaju Muhammedu alaihi sallam, on je radosan zbog toga. A mi ćemo se obradovati na sudnjem danu kada se on bude zauzimao za nas, da uđemo u ženet i da nam Allah oposti sebe u ovih salavata koje učimo. Također, kada se uči sura Keh, ko može da je provuči petak, maksu se uči, Kaže Rasulasa srdem, ko provući petkom suruke bit ćemo oprašteni grijesi koje je počinio između dva petka. Misli se na manje grijemi. Također u ovom danu ima jedan trenutak, kaže Mhammed Alihi 7.7, u kojem ako zamolite Laha za nešto, neće vam biti odbijeni. Kad je taj trenutak? Kažu neki učenjaci, kada imam završenje sa hutbom i silazim istakvijcem imera. I tako se do ovom kući. Međutim, ashabi koji su najbolje poznavali Muhammeda s al-Masnih kažu da je to zadnji dan, zadnji sat i kindije večeras pred aksan ili zadnji minuti pred aksan. Čovjek da treba biti svjestan, treba se sjetiti i uputiti dovu. Što god zamoliš, kaže, neće ti biti odbijeno, da će ti Allah, kad tak, možda sutra, možda za mjesec, za godinu zabije, ali će ti biti kabun, ono što zamoliš nadar. وصوريه محمد صلى الله عليه وسلم وهو السادق المصدوق <تصفيق> هو انه يكون استنيت искренي و يكون يقول استن الله مساء اللهم صل على محمد حميد مجيد ذاكر على محمد كما ذكرت النبي